Mojeći Svotoštaj Rijekova Naši Hriste na U pjesmu pljevano U nedjelju pravoslavlja Kada Crkva Božja Spominje Ono srećano prosle, Proslavljenje U devetom vijeku Svetih i častnih Ikona protiv kojih su bili ondašnji lažni učitelji. Pa i sa nerukotvorenog obraza Kristovoga. Hristovoga su veoma značajne da ih se sjetimo i da se na njih odsjetimo. To je to prečisti lik Božiji. Prečisti lik Božji ikona Božja Jeste upravo sam Hristos, gospod, lik oca nevidljivoga, on koji je takođe po svojoj prirodi i po tajni svoga vječnoga rođenja neizreci i nevidit. On je postao vidljiv i opipljiv. kada je primio ljudsko tijelo primio ljudski li. Kada je vječno slovo Božije, vječni Bog, Boži postao kao jedan od nas, postao čovjek. Primio ljudski obraz i ljudski li. Velika je to sveta tajna. Kako je Bog stvorio i prvog čovjeka gde se kaže zapisano rukom svetog bogojvica i tajnovica Mojsija, da je Bog stvorio čovjeka po ikoni i po podobiju, po liku i po sloj. Po podobnju svome. Po liku svome i po slici svojoj. Po kom tom liku je Bog stvorio prvoga čovjeka. I šta je to podobnje? Šta je to slika koja je upisana u čovjeku, u njegovoj duši, njegovom srcu, njegovom umu i sve ukupno u njegovom biću. Ta velika i sve ta tajna nastanka svijeta i čovjeka u podnoći otkrila nam se upravo onda kada je Hristos postao čovjek, je vječni Logos Boži, jedinorodni sin Boži, rođen od Boga Oca prije svih vjekova, kada se rodio od Duhа Svetogaj presvete djeve i kada je postao čovjek, postao kao jedan od nas. Onda smo mi tek shvatili, pojmili koliko je to nama moguće da je onaj prvobitni lid i podobi po kome je čovjek spreman da je to upravo njegov lid, Kristov lid, lid Sina Božijega, kako ga ispovijedio apostol Petar i drugi sveti apostoli posvjedočili. To je njegov prečisti lik i tome prečistom liku, njegovom liku, njemu kao liku Boga Otca na izrecivom i njemu kao uzoru je stvoren čovjek i ljudska priroda, tome liku se mi poklanjamo. A povod za to poklonjenje bilo je da je U vremena dok je gospod, o tome je postoji živo predanje, dok je hodio i dok je stradao, da je uze ocikan i njegov lik za vrijeme cara Avgara. Njegov lik ne rukotvoreni, nije slikan ljudskom rukom nego je samo dodirnuto njegovo lice i njegov lik i odslikalo se i zapisalo se danas postoji vi znate u Torinu takozvana čuvena torimska plaštanica a najvjerovatnije je upravo taj prvobitni izvoran lik koji se oslikao na tome platnu to su provjerili mnogi koji su to ispitivali to platno dakle taj prečisti lik se danas proslavlja prečisti lik spasov. I ovdje kod nas tamo pored Sutomora to je interesantno pradrevni običaj bio da je tu bio i neki mali hram koji je bio posećen prečistom liku Hristovom, nerukotvorenom liku Hristovom. A u svim našim hramovima će se naći oslikan taj lik naročito u pravoslavnoj Rusiji se veoma često on slika i svuda, ne znam da li ga ovdje imamo, sigurno da li ovdje imamo nekde oslikanog u oltaru lik prečistih to je samo lik Hristov na jednom platu na jednom platu naslikan čudeski lik prečisti lik Hristov u kome se mi Poklanjamo odnosno preko njega, preko toga nerukotvorenog lika, mi u stvari se poklanjamo njemu kao vječnoj ikoni Boga oca i njemu, gospodu naše podjeve rođenom, če uspjenije, uspjenije proslavljamo, po kome je Bog oblikova i stvorio čovjeka, ljudski lik, muško i zesko stvorio i blagoslovio ljudski rod lik u nama upisan po tumačenjima Svetih Otaca Crkve Božje ima razna tumačenja i objašnjenja, to je u nama i um i razum i volja po nekim Svetih Otaca to je ta trojnost, trojičnost upisana u čovjeku koja je ocij vječne božanske trojičnosti Oca i Sina i Duha Svetoga Oca kao vječnoga uma Sina kao vječnoga razuma vječnoga smisla i Duha Svetoga kao kao volje božje ili opet drugo tumačenje čovjek je sastavljen od duše i od tijela i od duha. I to je trojičnost koja je upisana u čovjeku po liku Božijem. Dakle, ljudska priroda je izatkana božanskom rukom i kao što se na ovim freskama koje su oko nas, kako preko njih mi Otkrivamo tajnu onih likova koji su naslikane, a isto vrijeme preko njih otkrivamo i onoga koji je slikao znamo, to je naš bata koji je ovdje slikao ove divne likove, to i to je negdje i zapisano. Zna se da je on bio ikonopisac, tako se i po čovjeku, po njegovom liku, po njegovom strojsku, po prirodi, njegovoj po prirodi... I posle sveukupnoj božanskoj tvorevini ona nam svjedoči otkriva tajnu onoga koji je stvorio. Zato vi korok i pisao da nebesa pripovijedaju slavu Božiju. Ljepota nebesa, čudesno ustrojstvo nebesa, ljepota ljudskoga lika, ljepota djepinjeg lika. Evo naše Marije, pogledajte kakav je to čudesni božanski dar, kako je to čudo Božje blagostom Božim iz utrobe materine koje se rodilo evo već vidite i Hrišanka postala naša Marija sporena po liku Božijem i prizvana kao i mi svi kao i svako ljudsko biće ne samo da sačuvamo ono što nam je Bog podario nego i da to umnožimo a to jeste ono podobje ona slika na osnovu toga lika kao što slikar na osnovu lika slika sliku. Sa lika, tako znači slika. Tako i sa tog lika koji je Bog u nas upisao, tako i mi smo prizvani da usavršavamo taj božanski lik u nama. Da usavršavamo i naše srce, i naš um, i naš razum, i naše tijelo, i našu dušu, da bi zaista čovjek kao slika Božija da bi postao sasud blagodati Božje da bi se u njega uselio duh sveti životvorin što znači miropomazanje koje smo mi sada obavili na našoj Mariji riječi koje izgovara i Ketiskog pečat dara duha svetoga zapečačena kao presveta djeva To je bila zapečačena duhom životvornim. I duh sveti i presveta djeva, rodili gospoda, tako i svaku ljudsko običe, kad se zapečati duhom svetim, onda ona, ono postoje Božje. Stremi Bogu, uzrasta i raste prema božanskim njerama i božanskim salošenstvima, na to je prizvan svako ljudsko običe, a posebno mi hrišćani je danas i naša Marija. Tako su se klanjali prečistome liku Božijem, sveti Božiji ljudi. I usavršavali u sebe ono čime ih je Bog bio obudario. Mi danas proslavljamo divne takve podrižnike iz roda našega. Sveti Rafaelo Banatski divni tajanstveni podrižnji hrlandarac monak. Odkoga je i u kome malo ostalo zapisano, ali toliko je moćna bila blagoda koja je zračila kroz njega, da na osnovu malo što je zapisano i zapamčeno u Hilandaru i na osnovu malo onoga što je zapisano u Petrogradu, koga su danas nažalost nazvali Zrenjanim pre nekom sa, po nekom samubici nesrećnome u Banatu u toku drugog svetskog rata, a to se zove Petrograd po kralju velikom Petru I, krat Žorđeviću u Oslobodijocu. Dakle, tamo je jedna mala kapelica gde su mošti svetog Arafaila Banackog i u vrijeme kada sam bio u Banatu, blagoslovenom episkopu. Onda sam obradovao se tom susretu sa tim velikim divnim, čudesnim pobižnikom. Je knjigu smo napisali i žiti je njegovo po svetom Rafaelu Banackom. I danas je on od danas je on poznat ne samo u našoj crpi, nego u sveukuklom pravoslavlju. Tajanstveno poživio, ali blagodat Božja je ona koja je ostala da zrači da sija kroz njega. Kao što mi je govorio, da divni duhovnik, otac Pajsi je svetogorac, kad smo bili na, na Atosu. Pa smo silazili, vraćali se dozgo, a tamo je ona Svetnogorica, Svetogorska. A on će da kaže, znaš, očan filofijek, kad god prolazimo ovdje, osjećam neki čudosni miris, nije mi je koji... Rekao, kakav nije mi, otkud šta je to? jeli to od ovoga od ovoga e, e, drveće ono fino drveće e, svetogorskog sitno ne kaže o toga. Po čega kaže? Znaš kako ja to objašnjavam. Ovde su živeli drevna vremena veliki podvignici tajno Bogu živeli. Niko nije znao za njihove podvige i za njihovo služenje Gospodu i oni su ovde i I primila ih zemlja po svoja njedra. Međutim ta blagodat Božija Ta sila Božja, ako su oni primili za svoga života, ona izbija i ne može zemlja da zadrži tu silu i taj neomir iz njihovih moštiju. je to je, kaže ono što miriše ovdje kad mi prolazimo. je to je ono što miriše. Bio sam prije neki dan u Svetom Romanu. Svetom Romanu divni, manastir je tamo blizu Đunica. I u manastiru Đunicu Sveti Dionisije, Sveti Roman kako je čudesno mjesto Prvi put kad sam tamo došao, osetio sam, a, ovo mjesto ima neki posebni miris. Tek sam kasnije saznao o tom prepodobnom romanu, koji je opet tajanstrena ličnost. Neki kažu da je to roman iz 9. vijeka, drugi kažu da je negdje iz vremena Svetoga Save, a treći kažu, ja mislim da se oni najbliži, da je to roman iz vremena onih molitvenih tichovatelja 14. vremena delko, cara Lazara dakle iz tog vremena, bilo da je ovaj ili drugi, ili jedan i drugi mjesto je zaista namaljeno miriše na svetinju Božju i zato nije čudo što je naš roman mladi roman, pomlađen imenom, dobio danas ime prepodobnoga romana zajedno sa svojim nastojateljem, koji ima ime Svetog Arafaila, da zajedno ovdje u ovoj svetinji sazrijevaju, a isto tako i ovaj treći, evo naš mladi Gerasim, monar primio anđelski lik po kom imenu? Po imenu Gerasima Kefaloninskog. Koga ja beskrajno volim Gerasima Kefaloninskog, zato što sam tamo postrigo vlasi glave svoje i tamo sam postao džakon pred moštima svetoga Gerasima Kefaloninskog, pa sam se obradovo kad sam gledao kalendar kako da nađem mu ime, vidim ja Gerasima moga. Gerasima čije mošti su celodne cjel, i Eno I danas ako odete, kao što je nas Sveti Vasilij Ostroški toliko čuvel i toliko posjećen, tako je i u blagoslovenoj ladi posjećen Sveti Gerasim Kefalonovski. Hiljade i hiljade ljudi idu na Kefaloniju da se pokloni njegovim moštima. Živio u jednoj jazbeni, tamo sabro sestre monahinje oko sebe blagoslovene i njegove moštije, kada je njegov praznik, on se 20. oktobra dano se prazne prenosi njegovih moštiju. Njegove moštije onda ih nose uspravni, nose u Litiju oko oko manastira. Gledao sam, učestvovao sam tamo podignu veliki hram, novi hram u čast Svetoga Jerasima i on isto tako čudesan sasud Božje blagodati veliki branite vjere pravoslavne u teška vremena za pravoslavlje na tim osrima u, u, u moru Sveti Gerasi veliki podvižni i veliki čudotvorac naručno od duševni bolesti i selio je ko zna samo gospod zna da koji koji selio Duša kroz vjekove, a da ne govorimo o cijelednom njegovom djelovanju na one koji su se tu podizavali i isjeljivali od, od grehovljenosti, od nemoći ljudski, od ljudski slabosti i vraćali se divnome i čudesnome Bogu. Sveti Rafailo Banacku, sveti Roman kod Kođunisa, sveti Jerasim Kefaloninski, danas Joakima Osogovskog takođe proslavljamo. Braća Bugari, kaže da on Bugarin a mi tvrdimo da je on Srbi a gospod kaže da je on Bože i svetitelj koji je obogatio sve pravoslavne narode na Balkanu i čije mošti i njegovoj svetini sijaju divni podrižnici kao što je divan podrižnik bio jezda ti je start, drugi patrijar, arhijepiskop Pečki i njega danas proslavljamo proslavljamo jednog ljekara Diomida danas također proslavljamo koliko divni likova sveti božih ljudi koji samo ovaj dan danas proslavljamo među njima i Teodora Vršačko-Nestorovića koji je živ oderan u 16 vijeku i koji je također pribrojan liku svetih danas i pominjamo sve njih sabo svetih prepodobnijih koji su zasijali blagodaću božjom i kroz koje se projavio prečistili spasov obasjao ih. Oni postali njegovi svjedoci, kao što je Hristos rekao da i on, ko vidi mene, vidi oca. I blago vama, kaže on učenicima, kad su bili u Samari, koji vidite i gledate danas ono što su mnogi želeli da vide i da, i, i, i da, i da gledaju. Je tako i blago nama, koji preko sveti svetih božih ljudi, Poklanjamo se prečistomu obrazu gospodnjem, samome gospodu, a preko njega prinosimo u svoju srce i dušu živome Bogu ocu primajući dar duha svetoga, životvornoga i blagosiljujući našu Mariju koja danas takođe postala sasud Božije blagodati. Če do Božije osvećeno i osveštano, blagosloveno. Da bi rasto i uzrastalo zajedno sa nama u mjeru rasta prečistoga lika do pre spodnjega u mjeru rasta Hristovoga. Molitvama prepodobnih otaca koje je presvete bogorodice čije uspjenije slavimo i svih svetih njegovih uvijekove uvijekova. Amin.